Örülök, hogy ma reggel a jobb részt választottátok, mert, mert van, amikor a rosszabb részt választjuk. Ugye, sok munka, vagy, vagy éppen levest kell főzni, vagy disznóölés van, vagy bármi van, és akkor a rosszabb részt szoktuk választani. Jézus azt mondja, hogy ha elmentél volna, és most de mindenféle más dolgot, és pakolnál, és mosogatnál, és főznél, az a rosszabb rész, ugye? Jézus azt mondta Mártának, hogy hát ez, ez gáz. De nem jó részt választottad. A testvéred választotta a jobb, jobb részt, aki csak ül a lábaimnál, és hallgatja, hogy mi az, amit, mi az, amit én akarok mondani neki. És azért csinálja nagyon jól, mert lesznek idők, amikor én majd nem leszek itt. És én szeretnélek benneteket bátorítani, hogy elkezdjük ezt a Biblia órát, hogy miért vagyunk mi itt? Miért jössz minden vasárnap? És szerintem fontos föltegyük ezt a kérdést. A 2. Timóteus 3.16-ban nyugodtan oda hogy megnézheted, mert Isten igéje, ugye teljes írás Istentől illetett, és hasznos a tanításra, a fedésre, megjobbításra, hogy tökéletes legyen Isten szentje, minden jó cselekedetre fölkészített. Ha te is olyan vagy, mint én, néha felteszem ezt a kérdést. Miért jöttem? Miért jövök én Biblióra, vagy miért megyek el? A válasz ez. Az egyik válasz. Közösségben legyünk egymással. Az egy nagyon fontos dolog. Egész héten mindenki mással vagy közösségben. És, és itt pedig jön a vasárnap, amikor a keresztények közösségben vannak akkor tudjuk egymást bátorítani, elmondani egymásnak a nehézségeinket, és meglátjuk, hogy a másik is ugyanolyan bűnös, mint mi vagyunk, az bátorító sokszor, hogy tényleg te is ugyanazt, na hát akkor nem én vagyok az egyetlen, és tudunk egymásért imádkozni. Akkor ott van a dicsőítés, ami nagyon fontos. Ugye? Mert Isten ott van a mi dicséretünk között. Azt mondod, hogy, hogy egyedül is tudom otthon dicsőíteni. Teljesen, teljesen igazad van. De Zsoltár, amikor együtt vannak a testvérek, egységben, Isten odaküld áldást, arról beszél a Zsoltár. És, és én akarlak ebbet, szeretnélek ebbe tanítani benneteket. Fontos, hogy gyülekezetbe vagy vasárnap, és a jobb részt választod. Nem, ne hidd azt, hogy hogy Isten örvendezik, amikor otthon maradsz mindenféle dolog miatt. Isten örvendezik most. Ő nem kárhoztat, amikor otthon maradsz, ne, ne érts félre. De Isten örvendezik. És hiszem, hogy, a, hogy Isten szomorú amikor nem választod a jobb részt. Mert azt mondja nekünk, és ez az utolsó dolog, a utolsó, a harmadik válaszom, hogy miért gyere Isten tiszteletre, mert Isten nem hiába adott pásztorokat, tanítókat, hogy tanítsák Isten igéjét, és hiszem azt, hogy Isten, amikor én elmegyek egy biblióórára szól a szívemhöz, akár az életembe beleszól, vagy, vagy akár csak megerősít valamiben. Szükségem van arra azért, hogy én minden jó cselekedetre föl legyek készülve a jövő héten. Így van? Már az Isten tiszteletünk arról is beszél, hogy előre a jövő hétre legyünk fölkészülve, és amikor Isten igénye munkálkodik bennünk, akkor fölkészít minket arra, hogy ne csak hallgassuk ezeket a dolgokat, hanem aztán megfogjuk ezeket, és belehelyezzük cselekedetekbe. Hogy amit mondjuk látunk Jézusról, hogy ő milyen, legyünk olyanok a jövő héten. És hogy ne menjünk el emberek mellett, akiknek szükségük van, és hogy ne csak magunknak éljünk, és hogy küzdjünk a bűn ellen. Ez mind, mind jó cselekvés. Ez fontos. Tehát akkor van hármas válaszunk, a, hogy miért jöttünk Isten tiszteletre. Így van? Ezt minden vasárnap el fogom mondani. Jó lesz, nem? Addig, addig, amíg, amíg ti nem mondjátok nekem, ezt mondom, hogy na egy, és akkor mondjátok. Fontos, hogy... Mert engem ez megerősít, nem? Mert néha olyan lelkietlennek érzem magam, olyan... Oh, nem úgy érzem, hogy itt kéne lennem, nehezen jöttem, oh, de ezek a válaszok, amiket most kapunk, ezek megerősítenek. Igen, ezért jöttünk. Kész legyünk, közösségben legyünk, menjünk az úrral, olyanok legyünk, mint ő. Ennyi, pont. Ehhez nem kellenek az érzéseid. Azért jöttünk, hogy Isten, Isten szóljon. És ezeken a vasárnapokon mi, azoknak mondom, akik először vannak itt, vagyunk nem hallották a óráinkat. Most azt a célt tűztük ki magunk elé, én tűztem ki elétek, meg magam elé is, hogy tanulmányozzuk János evangéliumán keresztül, hogy milyen, milyen Jézus, milyen volt ő, amikor itt volt, milyen az ő jelleme, hogyan beszél, mit tesz, bizonyos helyzetekhez hogyan áll hozzá. Azért, mert Jézus azt mondta, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Ugye János 14. részében mondja ezt. Nem ismertél meg engem? Én vagyok az. Ugye, aki engem látott, látta az atyát. Hiszem azt, hogy, hogy a, a hitben való járásunknak a, a gyengesége, az abból is fakadhat, hogy nem ismerjük Istent, aki, akiben bíznunk kell, aki, aki a mi vezetünk. Mert nem ismerem őt, ezért nem bízom rá az életemet. És ez volt az egyik oka annak, hogy szeretném megmutatni, hogy milyen volt Jézus. Mert őben látjuk az atyát, nem lesz tökéletes, tehát ide jöhetsz minden bibliaórám után, és azt mondhatod, hogy hát ez hiányzott. Nyugodtan, gyere, és a jövő órán beolvasom, hozzám mondom a nevedet, hogy ezt Domó mondta. Ért, nyugodtan gyertek ebbe, nem lesz tökéletes, de próbáljuk Jézust nézni, hogy milyen, mert az a vágyunk, hogy, hogy a bizalmunk, a hitünk növekedjen, növekedjen ő benne, és egyre inkább látni fogjuk őt, hogy milyen, meg milyen Isten. Hidd el, hogy annál inkább fogsz benne bízni. A másik dolog, amiért szeretnénk Jézust tanulmányozni, hogy ő milyen, mert szeretnénk helyesen imádni. Mert hisszük azt, hogy Jézus nem azt mondta, hogy gyere, ahogy vagy, és csinálja, amit akarsz. És ez nekem tetszeni fog. Ez nem igaz. Sok ember azt gondolja, hogy Jézus ezt mondja, de nem. Istennek igenis van egy, majdnem azt mondtam, hogy víziója, elég rossz szó, de egy... Egy irány, amiben ami azt mutatja, hogy így kell engem imádni, és így gyere hozzám, mert ez az, ami kedves nekem. Szeretnénk látni azt, mi az, a ke mi az ami kedves az Úrnak, mert kedvesek szeretnénk lenni előtte. Te kedves szeretnél lenni Isten előtt? Én szeretnék jó barátságban lenni az Úrral. Úgyhogy én szeretnék szeretném helyesen imádni őt. Akkor ez a, ez a második, második célunk. És a harmadik pedig, amiért tanulmányozzuk Jézust, az azért, mert szeretnénk őt helyesen képviselni a világ előtt. Nem egy olyan módon, ami neki nem kedves, és ahogy ő, őt nem, nem jól mutatjuk. Szeretnénk... Jézus mutatni, mert mi vagyunk, a, mi vagyunk az ő keze, a lába, a szája ezen a földön most. Így van? Te, amerre mész, te Jézus. Jézus vagy. Nem személyesen, testben, te de, de benned van, és amerre mész, és amilyen illatot viszel, az emberek azt fogják gondolni Jézusról. Ez azért meg, megijesztős, nem? Tényleg. Akkor, akkor érdemes elgondolkozni, hogy milyen ő hogy helyesen képviseljük. Nem lehetetlen helyesen képviselni Jézust. Az viszont nagyon jó. Igen, a tökéletlen embert Isten megfogta és használja. Tehát ezért, ezért tanulmányozzuk. A múlt héten láttuk azt, hogy, hogy Jézust, a negyedik részt kezdtük el, közben oda lapozhattuk a bibliátokban, a negyedik részben. Ha valakinek szüksége van bibliába, bibliára, még ott hátul talál, talál néhány bibliát, de ha van, akkor akkor nyisd ki vagy új közelebb ahhoz, akinél van. Ha nincs, az se baj, mert úgyis fel fogom olvasni minden egyes részt, amit említünk. Tehát Jézust láttuk, aki nem vesz tudomást a semmiféle vallásos irítségről, és nem, nem vesz részt vitatkozásokban, aki nem figyeli azt, hogy, hogy, hogy mit mondanak a, mit mond a világ, hanem Jézust láttuk, akinek az a fontos, hogy mit mond Isten. Nem az, hogy mi a véleménye rólam ennek, vagy ő most mit fog gondolni rólam, hanem Jézusnak sokkal fontosabb az, hogy mi Isten akarata, és ő arra megy. Annak ellenére, amit a körülötte levő vallásos zsidó emberek, vagy a, általában az emberek gondoltak róla. És látjuk, hogy ő megy és szolgál egy szamáriai asszony felé, akinek nagyon furcsa a múltja, és, és ma többet meg fogunk róla tudni, hogy milyen Jézus annak ellenére, amit akkoriban az a világ gondolt róla, meg amit általában a vallás mondott volna, ő szolgál feléje mert ő nem azt figyelte, hanem arra nézett, hogy mi az, amit Isten gondol. Negyedik rész, 16. versétől olvasom, a 18. versig. Mondanék ki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felele az asszony is mondta: nincs férjem. Mondanék ki Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Itt megint látunk valamit erről az asszonyról. E, olyan sok előítélet van emberek felé, és azt látom, hogy a keresztény világ nem helyesen képviseli Jézust ebben az ügyben, amikor azt mondja, hogy na ő már annyira alkoholista, hogy őt már nem amikor kicsit alkoholista, akkor még szolgálok felé, de ő már annyira, hogy felé él, már nem szolgálok. Itt látunk erről az asszonyról dolgokat, amiket már a múlt órán egyébként említettem, de van itt még, még plusz egy kis adalék. Látjuk azt, és ez érdekes gondolat, hogy ez az asszony ez egyedül, egyedül megy a kúthoz. Miért, miért érdekes ez? Mert akkoriban látott történetekben a Bibliában is, hogy az asszonyok együtt jártak, ki a városból. Ez egy ilyen jó közösségi idő volt nekik, hogy elmentek vízér. Mert általában otthon voltak, ugye, vigyáztak a tűzre, megcsinálták az otthoni dolgokat, és ők együtt járnak ki. De erről az asszonyról valamit látunk, ő egyedül megy ki, ki a kúthoz, vízér. Itt látsz egy asszonyt, aki, aki nagyon egyedül van. Aki, akinek már nincsenek barátnői. És látjuk, hogy miért nincsenek barátnői. Azért, mert már öt férje volt, és aki most él, az, az meg nem is a férje. Tehát ez már hatodik pasi, hogy egy olyan nőt látunk, aki úgy váltogatja a férfiakat, mint más az okniát. Egy olyan nőt látunk, akinek valószínűleg a férfiak, mint egy bálványok ott álltak előtte hogy ez már nem kell nekem, akkor itt van, itt van a következő. Mert nem olvassuk, hogy a férjei meghaltak volna. És azt olvassuk, hogy akivel most van, abban meg már összesen házasodik. Csak együtt vannak. Tehát bűnbe van. És ez az asszony egy nagyon, hogy azt mondanád rá, hogy ez már annyira bűnös, hogy ennek már reménye nincsen. Így van? Látunk, és el tudod képzelni, hogy már ahogy meglátják őt a, a falujában, Mindenki mutogat rá, hogy ott, ott van az az asszony. És egyedül megy a, megy a kúthoz, vízér, elhagyatva, és senki nem törődik vele. Látod ezt a képet? Egy ilyen asszonyt látunk itt. És látjuk azt, hogy az asszonynak a hozzáállása ezen a ponton, ahogy, ahogy Jézussal, Jézussal beszélget, megváltozik. Én el tudom képzelni, hogyha ő egy ilyen nőci volt, akkor lehet, hogy meglátja Jézust, ah, és csak flörtölgetünk vele. Mert Jézusra nem volt ráírva, hogy én vagyok az Isten fia, és én szent vagyok. Vagy nem világított, vagy nem, nem volt semmi különös vele. Hanem el tudom képzelni, hogy a hölgy megy, és ah, igen, milyen vízről van szó. Érted? És már egy újabb pasi én nem akarom őt leszólni, lehet, hogy nem is így van. Csak el tudom képzelni, de viszont itt, ezen a ponton valami változik. Hoppá! Ez, ez a férfi, ez valamit tud. És a kis flörtölésből itt most megváltozik a, megváltozik a hang nem. Mert Jézus jön, és letép egy állarcot róla. Azt mondja, igen, mert öt férjed volt, és akivel élsz, az most nem a férjed. El tudod képzelni ezt a pillanatot? Honnan tudja ez? Ki ez? Honnan jött? Egyből, mint így megfagyott volna a levegő, hiába volt 40 fok talán. Tudod, hogy így megáll ez az egész, és megfordul a beszélgetés. Nagyon sokan ebbe a világba álarcot hordanak, igaz? Valamilyen szinten te is, meg én is, tehát de nem erről beszélek. Nagyon sokan a világban állarcot fordanak. Ők az erősek, ők a magabiztosak, ők azok, akiknek semmire nincs szükségük, ők, akik, ők azok, akik azt mondják, hogy higgyenek, higgyenek, akiknek szükségük van rá, a gyengék, de mi erősek vagyunk, nekem nincs szükségem Istenre, és milyen érdekes, hogy éppen ők azok, akiknek az állarc mögött nagyon-nagyon-nagyon szomjúság lapul, meg kiáltás. Úgyhogy most így csak gondolkozz el a fejedben, hogy hány ilyen embert ismersz, akivel beszéltél, hogy nekem nem kell az Isten. Hát lehet, hogy neked kell az Isten, de nek... akkor most gondolkozz el úgy, hogy lehet, hogy lehet, hogy éppen egy állarccal próbálja elrejteni azt, hogy ő mennyire gyenge hogy ő mennyire beteg, hogy ő neki mennyire szüksége van az Úrra, hogy meggyógyítsa őt. Mert általában ezek a, az emberek azok. Látjuk itt, a, itt az asszonyról Jézus így le, letépia az álarcot. Mert Mi? minden embernek ugye, Istenre van szüksége. Független attól, hogy kicsoda, milyen háttérből jött, milyen nehézségei vannak. Milyen itt Jézus? Hogyan látjuk itt Jézust? És szerintem ez egy nagyon érdekes, ahogy itt látjuk ebbe a beszélgetésbe, beszélgetésbe Jézust. Jézus levesz, levesz egy álarcot, és az nő az látja, hogy ezt az embert nem tudom becsapni. Ugye, ez az, amit látunk, látunk itt Jézusról. Nem azért csinálja ezt, hogy beleverje az asszonynak az orrát, hogy látod, milyen bűnös vagy, én meg, én meg nem vagyok bűnös. Hanem azért csinálja, mert szeretne ennek az asszonynak segíteni. Nem azt mondja, hogy gyere el eh, családterápiára hozzám egy picit eh, jó hangulat, többen vagyunk, nem kell megmondanod a nevedet, csak így leülünk, elmondod a problémádat. Szotyi teszünk, és együtt vagyunk, hanem Jézus próbál azonnal az eredeti dologra koncentrálni. Ugye nem, az volt, nem, nem ez a probléma, a bűn a probléma. Bálvány van a szívedbe. Nem az, hogy, hát csinálhatnád ez jobban, és meg figyelj, lehetne, hogyha csak egyszer egy férfival, az nem, nem jobb, az olyan Isten félőbbnek néz ki. Nem próbál tanácsokat adni, hanem egyből oda tapint a, a, a bűnre. Zsidókhoz írt levél második részének a 17. versében látunk Jézusról valamit, amit szeretném, ha visszarántana benneteket így a, a, a székre. Azt látjuk a 17. versben, második részben, hogy annak okáért teljességgel olyannak kellett lennie, mint az fiak, azaz mi, hogy hogy könyörülő legyen. Jézus teljességgel, amikor idejött a földre, ez az, amire, amire szeretném, hogy odafigyelj megint, Jézus teljesen olyan volt, mint mi. Nem különbözött. Tőlünk, azt is olvasod, ő letette a dísőségét, lemondott mindenről, amikor idejött, és én hiszem azt, hogy Jézus nem úgy csinálta, hogy hagyott még magánál néhány dolgot, amit ilyenkor így előhúzott, hogy mondjuk ez a minden tudás. Mert sokan azt mondják, hogy itt Jézus ugye mindent tud, ő neki könnyű ehhez az asszonyhoz így menni, mert ő mindent tud. Én nem hiszem. Ha azt írja róla a filippi levél, hogy ő mindent ott hagyott, és lejött, hogy tökéletesen olyan legyen, mint mi, hogy ne, ne legyen rajta fogás, tudod, hogy persze könnyű neki, mi nem mondhatjuk ezt, ő teljesen olyan volt, mint mi, az mellett teljesen Isten is volt, nem tudom, hogy hogyan, de teljesen lerakott mindent. Tehát nem azt látod, hogy Jézus néha elővette a rodófotáskáját, volt nektek rodófotáskátok régen? Abban volt néhány trükk, nekem volt kettő is, mert kettőt adtak ki. Volt először a fehér, aztán a piros. Na mindegy, nem az volt, hogy elővette a rodófotáskát, és azt mondta, na ezt még elhoztam föntről. A többit hagytam, de érted, hogy nem. Én teljesen máshogy képzelem ezt az egész helyzetet, amit itt a, az asszonynal történik. Miért próbálom ezt elmondani nektek? Azért, mert ne gondolt, hogy neked Isten, nekem Isten nem tudja odaadni ugyanazt, amit itt Jézussal történik. Jézus jön, és ennek az asszonynak az örökké való állapotával törődik. Nem az éppen aktuális állapotával, ez, ez a szíve. Mert ha arra nézett volna, hogy mi az éppen aktuális, akkor hagyjuk, ugye? És látod, látod Jézust, hogy nem lehet, nem lehet igazán előle semmit elrejteni. És itt jön, és szembesíti ezt az asszonyt a bűnével. Én hiszem, ezt a helyzetet képzeltem el, hogy, hogy Jézus olyan, mint mi, találkozik ezzel az asszonynal, Isten vezette oda. Én hiszem, hogy Isten mutatta neki, és ő megy, és nem kikerüli Szamáriát, hanem átmegy Szamárián, mert tudja, hogy Isten valamit akar, és ott találkozik ezzel az asszonya, akinek mond egy, egy apró kis sót, cseppent a nyelvére, ugye azt mondja, hogy ha tudtad volna, hogy ki az, akkor te volna, uram, adj, adj ebből az élővízből. vízből, tehát megnyílik egy ajtó, és Jézus, ahogy látja, hogy nyílik az ajtó, én el tudom képzelni, hogy ő úgy volt, hogy atyám, Jelensd ki, hogy mi az, ami, mi az, ami az igazi probléma, amivel tényleg tudnék segíteni. És Isten ad, ad kijelentést erről az asszonyról Jézusnak. És ő, és ő, mint egy proféta, ugye szólja Istennek az igazságát, és így felszínre jön az eredeti probléma az asszonynál. Én hiszem, hogy, hogy Jézus ma ugyan, ugyanilyen lenne. Ő nem felületi kezelést alkalmazna. Én hiszem, hogy ma, ha leülne veled szembe, vagy velem szembe, a szemei csak így, mintha a szívedbe látnának, tudod? Hogy, és hiszem, hogy ő imádkozna. Mi az, amivel tényleg tudok segíteni a Janinak? Nem akarom csak őt. Elküldeni néhány sütivel haza a gyüli után. Mi az, amit tényleg tudnék neki mondani? És ha csak elgondolkozol azon, hogy, hogy mi nekünk is ugyanígy Isten tudja adni azt, hogy ne csak felületesen segítsünk embereken, a, a te meg az én munkám, hogy így segítsünk embereken. De nézd meg, érdekes számomra, hogy, hogy Jézust mindig megtalálják ezek az emberek, nem? Azt gondolnád, hogy ő, ő hozzá mindig a, a, a gazdagok mentek, meg minden. Szerintem nem. Szerintem Jézus körül 90% furcsa emberek voltak, és betegek voltak, és nem tudom, ezt csak azért mondom el, hogy így beengedlek a pásztori szívem vágyába. Az ember mindig azt akarja, hogy gyülekezetében járjanak gazdag emberek, nem? Hogy tudjunk nagy tervet bérelni. Most megdöbbentél mi? Hát igen, ilyen vagyok sajnos. De nem mindig ezt akarom, csak ott van az emberben, hogy jöhetne egy pár orvos is már, vagy valami, hogy már... De, de ez butaság, ugye? Ez a sátánnak a dolga, amit belecsepegtet a szívünkbe. De tudod, mit... Egyre inkább látom, hogy, hogy Jézust mindig azok az emberek vették körül, akiknek szükségük volt. Vagy betegek voltak, vagy szegények voltak, vagy, vagy lelkileg megnyomorodtak. Mert, mert ők azok az emberek, akik, akik már eljutottak a végére. Tudod, hogy szükségünk van rád, Uram. Már, már éhesek vagyunk. Vagy tudod, ott voltak szerintem azok a... Látjuk, hogy sokan megtértek papok, ugye? Lehet, hogy ők meg onnan jöttek, hogy igen, nem kapunk ételt már. Látjuk, hogy Jézus az, akitől. Jövünk ide hozzá, mert szükségünk van, hogy etessen minket. Jézust körülvették ezek az emberek. Ne gondold, hogy azok az emberek vették körül, aki megvolt a 50 fős vezetőség, és minden rendben volt. Oké, Jézus, intézzük, mi imádkozunk ezekért. Érted, hogy néha valahogy így képzelem, hogy miért nem áll föl így a gyülekezet, hogy én csak ott ülök a tetején, és csak mondom, hogy csináljátok ezt és azt. Tudod, hogy de Jézus se így volt. Nem, nem így nézett ki az egész Jézust, is körülvették azok az emberek, akikre szükség, akiknek szükségük volt. És tudod, a most is Krisztus testét ezek az emberek veszik körül. Akiknek már öt férjük volt, és akik élnek, az most nem a férjük. Az alkoholisták a megnyomorodott, megnyomorodottak, a, az önmaguk végére eljutottak. Ők azok, ők azok, akik jönnek most Krisztus testéhez, ak akik pedig mi vagyunk. Nem, nem kéne ezen csodálkoznunk. És nagyon tetszik nekem, hogy Jézus, Jézus foglalkozik evel a, a, a, a hölgyel. Ő maga felismerte, hogy Istennek ez a szíve, ugye Jézusról beszélek, és azt mondja, hogy, hogy én nem az egészségeseket jöttem hívogatni hanem a betegeket. Mert nem az egészségeseknek van szükségük arra, hogy meggyógyuljanak, hanem a betegeknek. Ez mennyire helyre rakta a képemet, és remélem a tiédet is, ahogy szolgálsz, hogy milyen Jézus. Ő elsősorban ezek felé az emberek felé megy. Nem mondja, hogy te negyere, hanem ő elsősorban a betegek felé megy, ezt látjuk róla. Tudod, Jézus nem ültetné ma sem hátra ezeket az embereket. Hogy jó van, ülj a hátra, majd ha lesz időm rád, akkor, akkor majd foglalkozom veled. És Jézus nem menne a haverjaihoz a gyülekezet után. Tudod, hogy őket már ismerem jobban, Sevastok, mizu imcsi, ha Hanem menne, ő menne, ő hiszem, hogy prédikálna, és nézné, hogy ki az akinek nagyon szüksége van. Hiszem, hogy imádkozna közben, Uram, jelents ki dolgokat, hogyan tudnék igazán segíteni annak az embernek? Vagy ki az itt, akinek igazán kell a segítség? Hogy ne, ne ahhoz menjek, akivel mindig találkozom, és amúgy is és hanem, hanem ahhoz menjek, aki, aki éppen ide véletlenül beesett vasárnap, és már annyira kell neki, hogy, hogy megetessék, és megítassák, hogy muszáj, hogy találkozzam vele. Hiszen, hogy Jézus ilyen lenne. És én szeretnék olyan lenni, mint Jézus. Ki az, akinek szüksége van itt? Ki az, aki beteg? Ki az, akinek nagyon kellene a bátorítás. És én azért imádkozom, hogy Isten így változtasson meg. Tudod, Jézus nem küldené haza ezeket az embereket három sütivel. Tudod, hogy jaj, látom, hogy szükségbe vagy, maradt egy kis sütemény, vigyed, Isten áldjon, összecsomagon, vigyél nekik is. Fú, de megáldottam őt, tudod? Jézus nem sütit adna. Jézus megkérdezném, mi az, amivel igazán tudok segíteni? És most nem azért jövök hogy egyre, inkább. Egyszerűen a fogja mondani, hogy tuss! Hanem, hanem Jézus keresné, Jézus keresné, hogy mi az, amivel igazán tudok szolgálni feléje. És ha kellene, akkor lerántaná az állarcot. Az a baj. Olvasuk, tovább, nézzük, mi történik. 19-től a 26 versig olvasom. Mondanék az asszony, uram, látom, hogy te proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljöj az óra, mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert ez üdvösség a zsidók közül támad. De eljő az óra, és az most van, most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádói Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondanéki ki az asszony, tudom, hogy mesiás jő, aki Krisztusnak mondatik, monda, mikor az eljő, Megjelent nékünk mindent. Mondanék ki, Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony kérdése, és ez érdekes számomra, az asszony kérdése, hogy hol találom meg ezt az Istent. Hol van? Ha te, ha te vagy, és látom, hogy te vagy, akkor hol? Hol van, hol van ez az Isten? Hol kell, hol kell őt imádni? Hogyan kell őt imádni? Milyen érdekes, hogy egy apró só volt a nyelvén, és számomra csodálatos, hogy most már az a kérdés merül föl, hogy hol találom ezt az Istent. Tudj, nem Jézus nyomakodik, hogy na és most elmondom neked, hogy hol az Isten jó, mert már látom, hogy akarod kérdezni. Nem, hanem, hanem ez az egész dolog oda vitte őt, ami Jézussal, Jézus és közte történik, hogy már vágy van a szívébe. Vágy van a szívébe, hogy megkeresse Istent. Mi vitte oda ezt a nőt? Az vitte oda, hogy Jézus szolgált feléje, szereti ezt a nőt, mármint úgy szereti, hogy szolgál feléje. Nem kerülte őt ki, szóba elegyed vele. Annak ellenére, hogy sok mindent tud róla, és jóval magasabban van, ugye, az akkor látott Eh, rang, rangban, ugye, mert ő zsidó volt, ez pedig egy szamáriai asszony volt. Nem, ő megy, és lenyúl ehhez az asszonyhoz, és már ott, tart, ott tartunk, hogy is, azt kérdezi az asszony, hol van ez az Isten, hol, hova menjek, hogy, hogy imádjam. Mert látni ezekből a sorokból, amit ő itt mond, az éjséget, eh, hogy szüksége van, szüksége van Istenre. Azért merült fel benne ez a kérdés, csak egy ilyen abszolút, csak egy ilyen abszolút, bocsánat, csak egy ilyen érdekességképpen mondom el, mert ugye meséltem róla már a múlt órán, hogy a szamaritániosok voltak azok, ami keveredett nép volt, asszírokkal, stb. összekeveredtek, és a zsidók kikerülték őket, és nem engedték egyébként a zsidók, hogy, hogy jöjjenek a szamaritánusok, és imádják Istent Jeruzsálembe. Azért volt ez, mert nem tudták bebizonyítani a szamáriaiak, hogy ők tiszta vérből valók. Mert a babiloni fogságra vitel után elvesztek a dokumentumaik, és nem tudták ezt bebizonyítani, és inkább a zsidók, akik Jeruzsálembe voltak, azt mondták, nem is közösködünk velük, ezért, ami történt, hogy a szamáriaiak elkezdték egy másik hegyen imádni Isten, úgy, hogy áldozatokat mutattak be, és ott volt az ő rendszeres imádatuk. Ezért jön fel az asszonyban ez a kérdés, hogy na akkor most mi az igazság? Hol találom az Istent? Mert ti azt mondjátok, hogy ott kell imádni, a mi embereink azt mondják, hogy itt kell imádni, na akkor most mi? Mi az igazság? Nagyon jó, hogy Jézus feloldja ezt a feszültséget ebben, a, ebben az asszonyban, Micsoda, micsoda kegyelem lehetett abba a pillanatban, hogy itt van ez az idő, most, amikor nem itt, nem ott, hanem lélekben és igazságban imádják, imádják az Istent, akik imádják. Jézus azt mondja, mindegy, mindegy, hogy hol vagy. Isten mindenhol tudod imádni, akárhol is, akárhol is vagy. Jézus válaszában most szeretném nem azt megnézni hogy, hogy milyen volt ő, hanem, hanem tegyük föl azt a kérdést, hogy tegyük föl azt a kérdést létsíves, hogy isten hogyan szeretné, hogy én hogyan imádjam őt mi az igaz isten imádata hogyan, hogyan, hogyan imádjam Istent? Első dolog, amit itt látunk, hogy annak, aki Istent imádja, te meg én, vagy bárki, bárki, aki Istent imádja, lélekben, lélekben kell imádnia. És ez, és ez érdekes számomra. Ugye szokták ezt használni arra, hogy nem kell gyülekezetbe járni, mert lélekben kell imádni. Cáfoltam az óra elején az egészet. Nem igaz. Kell, kell gyülekezetbe járni, és lélekben imádni Isten. Mert meg fogod látni, hogy, hogy mi az, ami igazán lélekbe imádni. Nem egy dolog, amit, ez nem egy olyan dolog, amit felhasználhatsz arra, hogy ne legyél közösségbe Isten népével. Lélekben, lélekben kell Istent imádni. És az első, amit jelent ez, ugye, amit Jézus az asszonynak mond, próbál elmondani, hogy nem az a lényeg, hogy hol vagy hogy te most fölmentél arra a hegyre, vagy fölmentél arra a hegyre, mert Isten mindenütt jelen való. Bármikor, bármelyik pillanatban odafordulhatok hozzá, és imádhatom Istent. Lehet ez mosogatás közben, lehet ez az autóba, és erre egyébként bátorítanálok benneteket, hogy számoljátok össze, hogy hány percet vagytok piros lámpánál, és mondjuk egy nap, emberek, rengeteg helyünk van, hogy imádjuk Istent. Komolyan. Bárhol oda mehetsz Istenhez, és imádhatod Istent. És bátorítalak, hogy, hogy imádd is Istent. Ez az életünknek a célja, hogy imádjuk Istent. És nem utolsó sorban, amikor mi dicsőítjük őt, tudjuk, hogy a lelki világban háború van, és történnek dolgok, amikor, amikor Isten népe imádja őt. Imádjátok őt bárhol, bármikor. Ja, olyan jó. Én régen a Suzuki-ban, amikor dolgoztam, a Toshiba gépek voltak. Akkor a gépek voltak, hogy a kettő, az így nem fért volna el ebbe a szobába, képzeljétek el. És olyan nagy hangjuk volt, hogyha ilyen közel álltál volna hozzám, mint a Tibi most. Ez mennyi lehet most, Tibi bácsi? Egy méter. 72, 72 centi. pontosan, Domonkos megmondja. Képzelj, hogy nem hallottam volna, hogy mit mondasz. Úgyhogy én ezt így kihasználtam mindig, és üvöltözve dicsértem dicsér dicsér az Istent. Nem hallott senki, csak látták. De annyi hely van, és használjátok ki, hogy imádjátok az Urat. Mert Isten nem csak itt lehet imádni. Nem vasárnap reggel, nem csak a szerda estéken, nem csak a Biblia órákon, Isten mindenhol lehet és kell imádni. Mert ő a mi királyunk. Ő, ami megváltunk. Ő az, aki kihívott minket a sötétségből, a világosságra. Azért, hogy aztán vigyük a jó illatot, és tudod, az imádó életed, akár az, hogy... És utána oda jönnek megkérdezni, hogy ez most mi volt? <gül> az egy jó illat, amelyre én járok. De lehet, hogy neked csak az, hogy, hogy, hogy szépen beszélsz az emberekkel, hogy szereted őket az is imádata Istennek. És bátorítalak benneteket, hogy legyetek, legyetek ilyenek. Látod, az asszonynak azt mondja, nem itt, nem ott. Tehát a lélekben az elsősorban azt, is, azt jelenti itt, hogy nem helyhez között az Isten imádata. De a második dolog, ami szerintem érdekesebb, és ami, és ami számomra ilyen, eh, szerintem egy üzenet volt az úrtól, és nem akarok semmit így belemagyarázni ebbe, de Megfordítanám ezt a dolgot, jó? Amit, amit eddig mondtam. És, és azt mondanám, hogy nem azt mondanám, hogy Isten bárhol lehet imádni, hanem azt mondanám, hogy fordítva Isten mindenhol imádni kell, nem csak a gyülekezetben. Ez már érdekes, nem? Főleg, ha az asszonyra gondolsz, aki lehet, hogy elment az ünnepeken, fölvitte a kis áldozatát, meg minden, de közben az élete az tele volt bűnnel. Így van? Milyen érdekes gondolat lehetett ez? Az igazi igazimádók nem csak a hegyen imádják Istent. Az igaz imádók nem csak Vajtán imádják Istent, amikor ott vannak a konferencián, az igaz imádók nem csak vasárnap imádják az Istent, vagy nem csak akkor imádják, amikor éppen keresztények között vannak. Az imá igazi imádók lélekben imádnak mindig. Minden cselekedetükkel és minden mondatukkal. Így már milyen érdekes ez a gondolat, ugye? hogy lélekben imádni Istent. Jézus azt mondja, én ilyeneket keresek, akik nem csak ott imádnak, hanem akkor is imádnak, amikor senki nem látja őket. Amikor csak egyedül vannak, és az ő szájuk akkor is engem dicsér, amikor a munkatársaikkal vannak. Milyen érdekes gondolat ez, ugye? Az igaz imádók hogyan imádjam Istent? Mindig. Mindig. Ha jegyzetelsz, akkor írt föl, légy szíves, nem fogunk odalapozni. Ámosz könyvében, az ötödik részben, az egytől ig jó? Majd, majd elmondom utána, csak így bátorítalak, hogy nézd meg. Nagyon kárhoztató ége rész egyébként, de ne azért nézd meg, nem, nem, tényleg az. De, de tudod, mit mond el nekünk Isteni jelleméről? Azt mondja el nekünk, tudom, hogy nem szeretjük ezt hallani, de most azt mondja el nekünk Isteni jelleméről, hogy ő ránézett a népére, és azt mondta, utálom a véres áldozataitokat. Távoztasd el tőlem az a, a, a dicséretednek a hangját, mert miközben hozzátok nekem ezeket az áldozatokat, a kezetek teli van gyilkolással. És tudom, hogy nehéz ezt hallani, de tudod, hogy ez szerintem simán kell ehhez az igerészhez, hogy az igaz imádók, a lélekben imádók mindig imádnak. Nem csak akkor, amikor megyek föl és viszem az áldozatomat, hanem akkor is imádnak, amikor amikor a hétköznapok mennek. És én annyira szeretnélek benneteket kérni, mint tatabányai, meg bíjatorbágyi, meg felcsuti, meg minden golgotások. Figyeltek ide! A golgotának van egy, volt egy nagy ereje, vagy van egy nagy ereje abban, hogy erősen megmaradnak Isten igéjében, és ragaszkodnak hozzá. Kérlek, hogy ne hagyjuk abba, hogy legyen az az eledelünk is Istennek az igéje. És, és tegyétek, és tegyem Isten igéjét, és törekedjek, hogy miközben őt imádom, ne legyen a kezem tele mindenféle gyilkolással. Értitek? idézőjelbe, haraggal, keserűséggel, hanem, hanem legyünk ilyenek Isten, Istennel. Mert ez, ez fog világítani. Ez világítani fog, ez tündököl, tündököl a sötétben, és tudjátok, hogy nagyon sötét a mi városunk. Nagyon sötét. Szükség van az igazi, igazi keresztény emberekre, akik, akik nem csak itt, itt világítanak, hanem amikor elmennek, utána is világítanak, és aztán kinyúlnak olyan emberek felé, akik nyomorultak, és szükségben szükségbe levők. Tehát akkor lélekben, mindenhol imádni. A második dolog, amit látunk itt, az igazságban imádni Istent. Igazságban imádni Istent. Ami azt jelenti itt, hogy egy helyes ismerettel, helyes ismerettel, hogy tudjam, hogy hogyan kell, tisztában legyek vele, hogy hogyan kell imádni Istent. Nem, ahogy éppen én szeretném, úgy imádom Istent. Ugye szokták mondani emberek, hogy én imádom Istent, ahogy én akarom. Lehet, hogy nekem szokták mondani. Lehet, hogy te úgy gondolod, de én így gondolom. De ez nagyon veszélyes. Mert Isten nem mondta, hogy imádj engem, ahogy te akarsz. Nem azt mondta, hogy tartsd meg a, az igénynek azt a részét, ami neked tetszik, és a többit dobd ki. Nem azt mondta... Jézus az egyetlen út, János 14. része azt mondja, én vagyok az egyetlen kizárólagos út. Senki nem mehet az atyához, csak én rajtam keresztül, tudod? Jézus a góré, ő a, a fő góré. ő mondja meg, hogy mit kell csinálni, és hogy hogyan csinált. tudod? Hiába mondod, hogy hát én úgy gondoltam, hogy így csinálom, akkor lecsúsztál a szoros útról. Azt mondja Jézus egy másik helyen, sokan jönnek majd és mondják, uram, uram, nem a te nevedben emeltük a kezünket, nem a te nevedben szolgáltunk, nem a te nevedben dicsőítettünk, nem, És azt mondja nekik Jézus, sajnos, sőtől nem rakja hozzá sajnost, én szépítettem, azt mondja, nem is ismerjük egymást, nem is ismerlek benneteket. És ezt azoknak az embereknek mondja, akik nem igazság szerint imádták Istent, hanem úgy imádják, ahogy éppen ők akarják. Megyek, amikor én akarok, megyek úgy, ahogy én akarok, megtartom, amit én akarok, ami kedves nekem, vagy formálok rajta, mert szerintem így van. Szóval az igének vannak néha kemény részei, úgy, ami nem kedvesek. Fogadjátok be! hogy megerősítsenek benneteket. Azt mondja, ha Isten, Jézus azt mondja, ha igazán akarsz engem imádni, akkor igazság szerint imádj. Kérlek, ne úgy, ahogy te akarod, hanem ahogy az igében meg van írva. És miért csináljuk ezt? Miért kell ebben annyira ragaszkodnunk? Mert azt mondja, azt mondja a kettő krónikák 169, hogy Isten személyi körbejárnak a földön, és azokat keresik, akik hozzá teljes szívükkel ragaszkodnak. Nem fél szívvel. És tudod miért? Hogy megmutassa a hatalmát rajtuk. Isten nem hagy minket jutalom nélkül, amikor mi teljes szívünkkel, odaszánással lélekben és igazságban, Imádjuk őt. És tudom, hogy lesz majd ott jutalom, de higgyétek el, hogy az az ember, aki itt, ezen a földön keresi, kutatja, hogyan imádhatná helyesen az ő Istenét, és mindenét belerakja, hogy imádja az Istent, az már itt a földön a jutalmát veszi. Azt mondja, hogy ilyen imádókat keresek, és ezeket az embereket Megjutalmazom. Hol találod Istent? Akkor ez volt a kérdés. Hol találod? Jézus, Jézus válasza más, mint amit az asszony várt. Jézus azt mondja, igazságban és lélekben találod. Ott fogsz vele találkozni. Mondhatnám, akkor fogsz vele találkozni igazán. Érdekes, ugye? Olyan jó, milyen Jézus, ilyen Jézus. Várnánk, ah, Jézus, mit csinálja akkor, hogy te téged imádjalak, hogyan? Igazságban és lélekben azt, azt csináld. Még egy igen részünk van, jó? És aztán itt, itt fogom majd befejezni. Olvassátok velem 27-től a 42 versig. Egészen a negyedik részben. Ekközben megjövenek az ő tanítvány, és csodálkozának, hogy az asszonyjal beszélt, mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyja ezért az asszony a vedrét, és elmén a városba, és mondta az embereknek, lását, lássátok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cselekedtem, nem ezért a Krisztus. Első misszionárius volt egyébként, látod? Um, Kimenének ezért a városból, és hozzámenének. közben pedig kérékült a tanítvány, hogy mondván, mester, egyél. Ő pedig mondanékik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondanak ezért a tanítványok egymástak, hozottél neki valaki enni? Mondanékik Jézus... Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő szolgálatát elvégezzem. Ti nem azt gondoljátok -é, hogy még négy hónap, is eljön az aratás? Én én mondom néktek, emeljétek fel a szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. Aki arat jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. És annak az arata, én annak az aratására küldelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok abból a városból pedig sokan hívének benne szam szamaritánusok közül, annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonságot tett vala, mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a szamaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk, és ott marad a két napig. És sokkal többen hívének a maga beszédéért. És azt mondja vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Happy end a vége, most lenne, hogy mennek föl a betűk, naplemente, stb. De nézd ide, néz ide, megint látunk egy nagyon érdekes dolgot Jézusról. Nagyon érdekes dolog Jézusról. Azt mondja, hogy és hadd boncoljam egy picit, jó? azt mondja, hogy Nekem az az eledelem, hogy annak, az, annak a, az akaratát teljesítsem, aki elküldött engem. És ha egy pillanatra most megállsz, és csöndben maradsz, ez egy milyen mély, milyen mély mondat. Hogy Jézus azt mondja, hogy ez az, ami megelégít engem. Egyben megfed ez a mondat, Nem? Mert sokszor úgy, lehet, hogy már most úgy vagy, hogy befejezhetném már, mert otthon vár a jó kis húsleves a rántott húsival, és akik eddig nem gondoltak rá, most már biztos, hogy gondolnak rá. Tudod, hogy... De Jézus, Jézusnak van egy ilyen... Ez a hozzáállása, és nem kell odalapozni. A Máté 4.4-ben Jézus említi már egyszer ezt a dolgot, amikor azt mondja, hogy... Nem csak kenyérrel él az ember. Tehát, hogy az ő életének fontos, az élettanába fontos, vagy a testének fontos. Ugye, mert a sátán azt mondja, hogy, hogy éhes vagy? Itt van, változtasd ezeket a kenyereket, vagy a köveket kenyérré. És Jézus azt mondja, nem, mert nem csak ebben él az ember, hanem mit mond Jézus? Minden igével, ami az Isten szájából jön ki. Ezt összeköti Jézus, hogy ebben a, ez a lelki dolog a testet valahogy megelégíti. És most ne, ne, menj, ne gondoljátok, hogy hát, kukú Jani egy picit, mert furcsa ez a téma, hogy itt egy kicsit misztikus, de nem, én, ha belegondolok, Jézus igazsága, tényleg igaz, hogy Isten akaratának a cselekvése, az, az valahogy megelégít, megelégíti ezt a testet is, ami folyton háborog, ami folyton küzd, és tudjátok, ha mi nem helyezzük őt Isten akarata alá, akkor még jobban engedetlen lesz, akkor még jobban ordítani fog. De amikor, amikor teszem Isten akaratát, és most gondolkozz el ezen, amikor Isten akaratát cselekszed a héten, amikor tudod, hogy ez az Úrtól van, teszed, amit ő mond, akkor nem a tested is valahogy olyan... És nem tudom, olyan furcsán néztek rám, kérlek, ne gondoljátok, de, de így van, hogy ez egy megelégedés. Érted, hogy én azt teszem, amit az Úr mondott nekem. Ez az én táplálékom. Ez, ez érdekes, de igaz dolog. És hogyha te neked a tested folyton háborog, és Ándam megy a bűnre, menne, és ne, nem tudsz felette győzni. Én szerintem kérdez meg, hogy a tested, de táplálod-e Isten igéjével? Vagy szorítod-e az ő akarata alá? Ez egy fontos kérdés. Mert amikor azt teszed, akkor te is azt fogod tudni mondani, hogy Fontosabb nekem Isten akarata, mint hogy most egyem. Érted? Jézus azt mondta, nekem van egy eledelem, és tudjátok, most ettem, mert teszem, amit Isten akar. Úgyhogy ma nem fogunk ebédelni, itt maradunk még egy Biblia órára, jó? Mert azt tesszük, amit Isten akar, nem. Akkor már úgy hívnának, hogy szekta. Efézus 5.14-17-ig azt mondja, ne, ne legyetek bolondok, hanem mint a bölcsek, tudjátok meg, mi az Istennek az akarata. Ha kell, áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Meg kell vásárolnunk ezt. Tudod, hogy néha le kell mondani dolgokról azért, hogy Isten akaratát tudja tenni. Az nem fog belecsepegni a szádba. És a mai világban egyre nehezebb keresni és megtartani Istennek az akaratát. De álljatok meg erősen ebbe. Álljatok meg, mert minden bűn onnan kezdődik el, amikor elhagyjuk azt, hogy táplálkozunk. Jézus azt mondja, én ilyen vagyok. Én nekem ez, ez az egyik táplálékom. És nem azt mondom, hogy többet ne egyél mást hanem csak fényt tegyünk, ugye? Voltak már ilyen emberek is, akik elmentek ebbe az irányba. Sajnos nagyon szomorú hírek voltak, amikor egy kisgyerek meghalt ez miatt. De én inkább azt mondanám, hogy keressétek először az Isten országát, János 633, Máté 633, és az ő igazságát, és minden egyéb, az ki lesz rendelve. Ugye, ne Meg Megvan minden napnak a maga baja, ugye? Keresd először az Isten országát, és én hiszem, hogy a testem, a testem is egy megnyugvást talál Isten akaratának a cselekvésébe. Én kívánom, hogy, hogy ezen a héten tapasztaljátok meg ezt. És még egy dolgot látunk itt Jézusról, hogy ő azt mondja, emeljétek föl a szemeteket, és nézzétek, hogy fehérek az aratásra. És szerintem ebben van egy rossz hozzáállás a keresztényeknek. Mert lehet, hogy most beszéljünk tatabányáról, jó, mert ott vagyunk. Lehet, hogy te azt mondanád, ha tatabányai vagy, vagy oroszlányi, hogy Jézus itt nem ezt mondta volna. Hanem Jézus azt mondta volna, emeljétek fel a te tekinteteket, és á, ja, van néhány szál, ami így fehéredik. De Jézus nem azt mondta. Néha így gondolkozunk, hogy itt még, fölnézünk, itt még nem fehérek az aratásra, mert az emberek annyira sötétek, és kellene a megvilágosodás, és... Ne gondolt, hogy Szamáriában már így az emberek ilyen mindenki mosolygott, és már csak így mentek megtérni, érted? Hanem Jézus, ne haragudjatok, hogy néha olyan vagyok, mint egy stand-up comedy. Tudom, hogy konzervatívabbak, jobban szeretik, amikor balástanít, tanít, mert ő nagyon komoly, meg minden. Csak bocsánat, minden, minden napnak megvan a maga baja, de minden vasárnapnak. De tudjátok, ne, ne gondold ezt. Jézus szerintem fölnézne tatabányán, és azt mondaná, nézzétek, milyen fehérek a, a kalászok. Nézzétek, mennyi ilyen ember van, mint ez az asszony. És mi lehet, hogy úgy állnánk, hogy ja, ez, a, ez jelenti azt, hogy már fehérek. Hogy nekünk mennünk kell ezek felé, az emberek felé. Ez a küldetés. Hát én azt hittem, hogy a fehérek az azt jelenti, hogy már, már rendben vannak. És már csak jönnek, hogy jöttünk a gyülekezetbe, növekedni. De nem igaz. Jézus körbenézett, és azt mondja tanítványainak, így imádjatok engem, emeljétek fel a tekinteteteket, ne várjatok tovább, nézzétek, hogy fehérek most az aratásra. Induljatok. Sőt, kérjetek az aratás urat. Küldjön még munkásokat. Ilyen Jézus. Jézus ma azt mondaná nekünk, elhiszitek? Jézus nem menne bele egy teológiába. Jézus ideális, azt mondaná, egyik a szeresétek, egy másik, másik meg menjünk, a szeressünk mindenkit. Ez az egyszerűsége. És én erre, erre bátorítanálok benneteket. Mert a helyes imádók, azok, azok így imádják Istent. És és ezzel szeretném befejezni, Mátéban 11. rész, 29. 30. vers, csak írjátok föl. Azt mondja Jézus, ezt már múlt héten, múlt héten felolvastuk, de szerintem fontos ide, hogy most itt volt az első szó a fejemben, azt mondja Jézus, hogy, hogy, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És nyugalmat találtok a ti lelketekben. Jó, Niki? Jó, mondom? Így van? Az a rész az. Azért. Kell valami kontroll, mert ő már nézi, hogy tényleg, tényleg tudja-e. Hát a tanára vagyok, úgyhogy vajtán a teológián. De érte, azt mondja, hogy Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és megnyugvást találtok a ti lelketekben. És aztán azt mondja, mert az én terhem, az könnyű. Úgy van? Niki, segíts! Az én igám könnyű, és az én terhem, az gyönyörűsége. Mondjad, Isti! Na jó, hogy hármast kaptam rá. A tartalom benne volt. Így kezdődik a tévtanítás. De csak ebben szeretném lezárni nektek ma, hogy az igazi imádók azok egy helyes igát hordanak. Istennek az igáját. Az igazi imádók igazságban imádnak, ahogy Isten rájuk szabta, ahogy ott van az igében. Az igaz imádók, azok lélekben imádnak. Azok nem csak itt vagy csak ott, hanem mindenhol imádnak, és az igaz imádók ezért megnyugvást találnak. Ha te, te háborúzol, Isten hiszem, hogy hív téged ma, hogy vedd föl az ő, ő igáját. Jézus arra hív minket, mert Jézus maga Isten igáját hordta, és szeretnénk mi is olyanok lenni mint Jézus. Imádkozzunk, hogy ezen a héten emberek hallják meg a hangunkat. Imádkozzunk, hogy ezen a héten tudjunk szolgálni a fehér kalászok felé, akiknek szükségük van rá. Imádkozzunk, hogy ne utasítsuk el ezeket az embereket, hanem inkább vonjuk őket közel. És tudod, mit hadd hozzak ide egy felhívást, van egy ilyen ember? Hozd el jövő héten Gyülibe. Mondd meg neki, hogy szüksége van Jézusra, és gyertek, és jöjünk együtt imádni őt, igazságban és lélekben. Imádkozzunk, és aztán mett fel fog jönni, még egy dalt közösen eléneklünk, és, és arra bátorítalak benneteket, hogy miközben énekeljük ezt a dalt, ne, ne koncentrálj még a rántott húsra, kérlek. Ne koncentrálj még arra, hogy, hogy mi lesz a... Annyit mondom, igen, hogy erre gondoltok, bocs. Hanem inkább... inkább lehet, hogyha Isten mondott valamit, akkor, akkor most imádkozz, hogy... hogy munkálják ki a szívedben. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai alkalmat. Köszönjük, hogy láttuk Jézust, hogy ő milyen. Köszönjük Istenem, hogy hogy formálsz minket, és drága Atyám, azért imádkozunk, hogy hadd legyünk olyan, mint Jézus. Nem csak a szívünkben, hanem hadd legyünk olyan, mint Jézus a cselekedeteinkben, a szavainkban. Uram, munkált ki az életünkben, hogy azt tudjuk mondani, hogy van nekünk eledelünk, az ami mi eledelünk, hogy, hogy annak a annak az akaratát tegyük, aki elküldött minket ide Tatabányára, birtorbágyra, Felcsútra. Uram, annak az akaratát akarjuk, és oroszlányra. Uram, segíts! Uram, att, hogy világítsunk ebbe a világba, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Köszönöm neked azokat, akik itt vannak ma, is, és a jobb részt választották. Szeretnénk imádkozni azért, Istenem, hogy Bonst ki a lelked által még jobban ezeket a gondolatokat, amiket hallottunk. Uram, köszönöm, hogy elindítasz bennünk érzéseket, elindítasz döntéseket, és hogy ma reggeli döntések születtek melletted. Imádkozunk azokért, akik tudom, hogy betegek, uram, mert itt van ez az influenza dolog. Szeretnénk kérni, hogy te gyógyulásodat rájuk, és imádkozunk, Uram, hogy minél hamarabb add meg nekünk, hogy tudjunk csinálni egy élő rádiós közvetítést, hogy akik otthon vannak, mert nem tudnak eljönni, azok tudják hallgatni az Isten tiszteletet. Kérlek, nyis meg erre ajtókat, Uram, hogy, hogy halljanak, halljanak ők is, és velünk legyenek ők is. És imádkozunk, Uram, azokért, akik valami lázadásban otthon ülnek, Uram, és... Valamiért nagyon megbántottak rád, vagy, vagy csak keserüljek, mert megbántotta őket valaki. Uram, imádkozunk értük, hogy, hogy a lelkeddel győzd meg őket, hogy néha egyszerűen csak meg kell bocsájtani. Nem várni, hogy bocsánatot kérjenek, hanem, hanem bocsánatot adni. Köszönjük a mai reggelt. Imádunk téged, Uram. Jézus nevében, Amen.